səkrarlıcıyı. Çünki aradan uzun bir müddət keçib və gətirdi ki, əgər insana qarşısına həssələr çıxarsa ki, əməllərin fəziliyyəti barəsində. Məsələn, peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, Aşura gününün orucu barəsində və Arafə gününün orucu barəsində ki, bir ilin günahlarını kəffarədir. Və yaxud məsələn, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məa məscidində qılınan namaz Min namaza və yaxud <coughs> Məhkədə qılınan namaz 100 min namaza bərabərdir Və ya buna bənzər hədislər Bu hədislərə arxain olub insan namazı tərkiləmək düzgündür Niyə? Dəli nədir? Adam deyil, mən getdim hədcə gəldim Orada 100 mindir 100 mindir, təxminən 82 ilin namazına bərabərdir Mən qarşı, orada 7 gün namaz qunmuşam O mənə bəsdir Onlar, Olmaz. Dəlilə demişdi ki, nədir? Allah Subhanahu Quraan-ı Kərimdə deyir ki, "En tecden ibul kebair amatul hauna anhum insanlar deyir, böyük günahlardan çəkinsələr biz onların kiçik günahlarını bağışlayırıq. Yəni böyük günahlardan çəkindikdən sonra Allah Subhanahu o fəzilətli əməllərə icazə verir ki, öz fəaliyyətini göstərsin, yəni insanın başqa günahlarına kəffarı olsun. <coughs> böyük günahlar ancaq-anca tövbə ilə Sonra demişdi ki, aldanış içərisində olanların gətirdiyi dəlillərdən bir də odur ki, onlar deyirlər ki, biz deyir Rəbbimiz barəsində gözəl zəndə idi. Necə ki, Pəğəmbə, Allah subhanətə ola bir hədis qüsusudur ki, qolun mənə, mən qulumun deyir, mənim barədə zənn elədiyi kimiyəm qulum mənə necə istəyir zənn eləsin. Ona da dəlil olaraq demişdi ki, ən birinci odur ki, belə bir şey deyən insan, Allaha düzgün tanımdır. Yəni, Allah subhanət halaya necə deyir, günahları bağışıyan kim bilirsənsə və eləcə də bil ki, Allah subhanət halaya əzabı da şiddətdidir. Ən birinci odur. Bir də ki, yəni, hansı tərəfdən baxırsansa, bax, yaxşı əməlin bəhrəsi, yaxşı zənin bəhrəsi, yaxşı əməl olmalıdır. Pis zənin də bəhrəsi, pis əməl olmalıdır. Məsələn, əgər sən kimisə haqqını tahtalıyırsansa, kiməsə zülm edirsənsə və ya kimsə söhürsənsə kimsə malına uğrayırsənsə o adamdan səni nə gözləyirsən? Sənə çox sağ ol deyəcək? Yoxsa sənə mükafat verəcək? Əşşək yox ki, pis əməlin qarşısı pis cəndir. Sən pisliyi eləyəndən sonra hər zaman insanın içərisində qorxulur ki, bu ofisi oda bunu mənə gördü yəni kim mənə zərər verməyə çalışacaq. Və həmçini <coughs> Burada Allah Subhanahu Quran Kərimdə ailələr var. Ailələrdə buyurur ki: "Yaxşı zənnin bəhrəsi mütləq yaxşı əməl olmalıdır və pis zənnin də bəhrəsi mütləq pis əməl olmalıdır." Və Allah Subhanahu Quran Kərimdə buyurdu ki: "Əleykum zannukum Allah Subhanahu günahlar içərisinə qərq olaraq Allah Subhanahu taala gözəl zənnə, zənn edən kimsələr barəsində buyurur ki: Bu deyir, sizin deyir, öz Rəbbiniz varisində olan deyir, gözəl zənniniz idi, zənniniz sizi yanıqdı və siz xüsranı uğrayanlardan oldunuz Və başqa bir hədis də qeyd eləmişdir ki, Peyğəmbər s.ə.v xəstə anında, yataqdaykən Ayşə radiyallahu anhə çağır, deyir ki, ya Ayşə Evdə deyir 6 dənə dinar var, götür o 6 dinarı sədəqə ver. Və sonradan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəstəliyi şiddətləşir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünə gələndən sonra soruşur ki, ilk deyir gözlərini açanda özünə gələndə özün hiss edəyini soruşdu ki, Ya Əişə deyə ola nə eddin? Aşə rəziyallahu deyir ki, Ya Rasulullah, səni xəstəliyim məni məşğul etdi və başım qarışdı sənin qulluq eləməyə. Yadından çıxdı deyir. Allah Paqeyambar sallallahu alayhi ve sallam, ki: "Maa zalnu bi Muhammed loulaki Allahu wa hazi indehu din Muhammedin rəbbi barəsində necə gözəl zənn eləyə bilərdi ki, o deyir, öz rəbbinə qoşsun, o altı dinarda deyir, evdə dursun." Yəni gör, ən kamil insan, əgər peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Allah sifətləri barəsində bu qədər əməlin qabağında belə zənn eləyirsə, yəni onda nə deyək Günahkarlara, insanlara zülm edənlərə və onların haqqını Allah s.ə.q. başqa bir ailə deyir ki, İbrahim Peyğəmbər barisində Əifqən əlihətən dunəllahi turidun fəmə avannukun birabbilə aləmin deyir Deyir ki, siz Allahdan başqasına ibadət edək də Necə zənn edir ki, Allah s.ə.q. sizə deyir Yaxşı müamilə edəcək deyir Ayə mənasıdır Yəni İbrahim Peyğəmbər də Allah s.ə.q. İbrahim Peyğəmbərin dilinə Yəni biz deyəni deyir Yaxşı zəni ancaq yaxşı əməli müqabilində olub Sonra Başqa bir ayədə Allah subhanətlə buyurur ki İnnəl-ləzinə əmənu vəlləzinə həcəru və cəhədu fi səbil illə ulayq və rücuna rəhmət Allah O kəsdər ki, iman edərlər, icrət edərlər, Allah subhanətlə yolunda cihad edərlər məs o kimsələrdir Yəni bu əməllərdən sonra Allah subhanətlənin rəhmətinə ümid bəsəyə bilərlər Yəni, Allah subhahatı var, rəhmətinə ümid bəstəmək nədən sorulur? Salih əməllərdən sonra insan günah işləyir. Ən böyük salih əməl özü tövbədir, tövbə edirsən. Bir müddət salih əməllər davam edirsən. Sonra bir də büdürcəsən, bir də tövbə edirsən. Məhz belə bir vəziyyətdən sonra insan öz Rabbi barəsində gözəl zəndə ola bilər ki, inşallah deyir, Rəbbim məni bağışlayacaq. Sonra, burada məsələlər var idi, toxunmuşduq. Ki, Şeyx gətirir ki, insan nələ ki, şeytanın qaplarının özünə bağlamaq üçün Deyir ki, nə vaxtan vaxtdan deyir, ilk qəlbə gələn duyğular deyir, həl yolları, yol, yolları olub Şeytan heç deyir, asanlıqla haqqı və ya məsələnin həllini və ya problemlərin çıxış yolunu sənə təslim edərmi asanlıqla deyir Buna da misal gətirmişdi Nəyi misal gətirmişdi? Başa işdəyiniz bunu Deyir ki, nə vaxtdan qəlbə gələn ilk duyğular həll yolları olub, məsələdən çıxış yolu olub Şeytan heç asanlıqla deyir, haqqı və ya məsələnin həllini və ya problemlərin çıxış yolunu sənə təslim edərmi? Burada gedən qəlbə gələn ilk duyğular qəzəb, şəflə, şəhvət və qəhvət anında insanın qəlbində gələn duyğulardır Yəni, ilk anda sən fikirləşmədən hökum versən Məsələn, evdə ailədə ola bilər arvadla öz aranda, məsələn, heç sənərsə yəni, talaq verərsən problem deyiləm, talaq vermək istəyirsən get, dəstəmaz al otur, yəni səhər verərsən de? amma çalış yəni ilə o anda talaq vermək ilə və yaxud ola bilsin, məsələn qardaşlarınla aranda hər hansı bir problem çıxıb o anda sıraca hökum verərsən ki, çıxın, mən geyə belə eləyəcəm və yaxud buna bənzər məsələ ilk anlam məsələn bizə görmək, sırf onu görən kimi sevmək və gedib evlənmək təklif Ya buna bənzər məsələlər həyatda çoxdur və ya maşın sürəndə risk qardaşlardan səni kimsədiyi, ya, burdan dön, burdan dönmə. Deyib dönmə. Riskə et, xəta da keçirsən. Get qabağdan fırlayıb gələrsən, heç nə olmaz. Biraz yolun uzanacaq." amma deyib qətlət, və şəhvet və qəzəb anda qəlbi gələn iş tuyğuları heç vaxt işlədə həyata keçirməyinə. Çünki deyir, şeytan heç vaxt deyil, Yəni qələbəyə ilk gəlməyi nə deməkdir? Yəni ki, sən asanlıqla məsələlərə çıxış yolu tapmısan, test tapmısan, asan tapmısan. Və də şeytan da heç vaxt bunu sənə asanlıqla deyə verməz axı, verər. Məsələn, olimpiyalar gətirir ki, sənə bir dənə yəni, kitab verək, içində adlar yaz. Yəni sıranan yazılmıb da, hər hərflə sıranan yazılmıb. Orda sənə deyə verə deyə ad vaxtlar tapkinə. Orada sənə qabağa bütün adlar çıxacaq deyə Ancədə öz adından başı Və yaxud buna bənzər çox məsələlər Ola bilər yəni İnsan asanlıqla görürsən ki, xeyir şeç və asanlıqla tapa bilim Amma ki İnsan normal oturduğu bir vəziyyətdə Ağına gözəl duyular gələr ki Birdən bir edin ki Mən meçidə gedim hə, Birdən bir edin ki, yoxu mən gedim, inşallah bu şey eləyim Allahın izniyəni, inşallah problemi yoxdur yəni. Çünki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 Və ya Allah subhantalla başqa bir ayda Zərzəra surəsində deyir ki, kim zərrə qədərdir, xeyr işləyərsə onu görəcək Və kim zərrə qədər şər işləyərsə onu görəcək Və ya zərrələr barəsində Yəni 100% haqqı hesab olunması barəsində İnsanın qabağına çıxması barəsində Quran-ı kərimdə ayə gəlibsə Və yaxud buna bənzər şeylər, ayələr var deyil, Necə ola bilsin ki, 100% günah bilib işlədiyin günahlara görə insan cəhənnəmdə yanmasın. Ay dinə, əgər insan tövəbə eləyib Rəbbinə doğru çıxmasa, onun vəziyyəti yəngi yani axır de. Tövbəsiz Allah Subhanahu taala huzuruna gələnlər qəlblərin dil Allahın dil rəhmətlə doldurulmasın. Yəni ehtimal olan şeylər var, günahlar var ki, Allah Subhanahu bir ayda deyir ki, "Ulaykəti yahsabun annahum yuhsinun sun'a" və kəsər ki, elə zənn edir ki, deyil, onlar deyir dünyada ikən dəyi xeyir əməlləşirdilər, amma axirətdə gələndə deyə yox hey, yəni onlar özləri barəsində zənn elədikləri kimi deyillər. Və yaxud Peyğəmbər sallallahu alayhi ki, bir həccdə, səhih bir əhsəbə müsəl rəvayət eləyib, gətirir ki, deyə qiyamət günü əməlləri dağlar boydalan görənlər gələcək. Dağlar boydalan görənlər gələcək və soruşur ki, Soba rədiyallahun soruşur ki, ya Rasulullah, onlar bizə vəsf eləyək, o Və Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem deyir ki, onlar sizin namaz qıldığınız kimi namaz qılarlar, oruç tutduğunuz kimi oruç tuturlar, hətta deyil, gecə namazına qalxanlar, amma Allah Taala'nın haramları ilə təkdan haqq qalandır O haramları deyir, həyata keçirənlər deyir. Və Allah Subhanahu o insanların əməllərini deyir, yerə və insan yeyəcək, heç bir zərrələrini döndərəcək. Yəni, belə bir ehtimal olunan incə məsələlər barəsində belə bir əzab gəlibsə, necə ola bilsin ki, sən, yəni ki, İslam alimlərinin ittifak elədiyi günahlardır, yalandır, qeybətdir və başqa-başqa şeylərdir, ki, insan onları eləyir, bunlar barəsində səni cəhənnə modu gözləməz. Ayədində, qardaş da. Sonra, dedi ki, ümumiyyətlə, Allah subhantala barəsində, gözəl zənnə qapanan insanlara şey, yəni günahlarla bərabər gözəl zənnə qapanan insanların sifəti yehudilərin sifətinə bənziyir. Niyə görə? Çünki onlar elə bir şəriətin bir qismini götürür, amma başqa bir qismini isə şəriətin götürmürlər. Allah Subhanahu Yehudilər barəsində deyir ki, onlar kitabın bir qisminə inanarlar, əks halda deyə bir qisminə inanmazlar. Deyir. Allah yerə lazımdır ki, insan yani bir şey biləndə kamil olsun, əsratlı olsun. Sonra şeyx gətirir ki, əgər də insan desə ki, Allah Subhanahu bir hədis kitabında buyurur ki, "Rəhmətim qəzəbimə qalib gəldi." Əgər Allah Subhanahu taala buyursa ki, "Rəhmətim qəzəbimə qalib gəldi." Bəs bunun cavabları nədir? Ondan sonra görəm, cavabı nədir? Yanındakindən Dur, o zaman Onun cavabı nədir? Onun cavabı odur ki, Allah subhantallahu Bu, yerində Və layiq olan insanlar üçün Ümumiyyətlə, qardaşlar, yəni kitab sünnədə Hədislər gələndə Və ya ayələr gələndə Ki, məsələn, başqa bir hədis deyim Bir az daha yəxşi dərinlə anlaşılsın Peyğəmbər s. s.ə.m. deyir ki, günü bir dənə kişiyi gətirəcəklər və bu kişinin 99 zənə günahları yazılmış kitabı olacaq. Bunu tərəcə bir gözlə qoyacaqlar kitabları və bir dənə kağız olacaq. O kağıza lə ilə ilə Allah yazacaqlar, atacaqlar tərəcənin oxur gözlə. Və lə ilə ilə kəlməsi ağır gələcək. Aydında lə ilə ilə kəlməsi ağır gələcək və Allah s.ə.m. həmin kişinin O günahlarına baxmayaraq Allah da bağışlayacaq Amma hər bir tohu dəhli Hər bir la ilə illə Allah insan Hər bir tohu dəhli deyil Bu fəziləsi çatacaq, çatmayacaq Hə? Allah aləm deyəndə Allah da bilir Elə şeylər var, inşallah sən də bilir hə? Yəni kitab sinərdə nə qədər hədislər var ki Tohu dəhli cəhənnəmdə çatır-çatır yanacaq qaydinə qardaşlar. Nə sə, nə qədər həccdə var ki, cəhənnəmdə məsələn namaz qılanlar olacaq, oruç tutanlar olacaq. Siz həccdə gəlincə onların cəhənnəm səcdə yerlərinə o asan girə biləcəyə. Ya çox buadi həcclər gəlir ki, şəfaət həcclərininə ki, namaz qılanları çıxardacaqlar, pəvədəni çıxardacaqlar. Ya buadi həcclər çoxdur. Yəni bu hər kəsə aid deyil. Aydınlığı kardeşler. Yani indiden eğer senin tuvalet varsa şeytan kalbini doldurmasın ki e, ben de inşallah bunlardanım yani. İnşallah yani ki ümit ele inşallah bunlardan olasam. Ama ki yüz faiz yani fikirleşme ki insan bunlardan yani. O, o kadar. Yolun ki mafif sağlık tecrübünün var ya da yerime var ya da yolu kendisi bu mafif tecrübünün var ya da. Sonra inşallah bu meselenin dediği elleri yakınlaştıra. Sonra şəx gətirir ki, insanın elə bir qəlibinə gələn arxainçılıq duyğularının qabağını almaq üçün ən böyük amillərdən biri də insanın elə bir ki, pis sonluqdan qorxmasıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhü səlləm bir hədstə buyurur, deyir ki, Adəm övladı deyir, cənnət əhlinin əməlin işləyir, işləyir, işləyir, amma deyir, ölümünə az bir müddət qalmışdır. Görsən ki, insanın kitabı çevrilir və deyir cənnət əhlilini əməl işləyir geri cənnətə düşür cəhənnəmə düşür və ya ki, cəhənnəm əhlilini əməl işləyir ömrünün axında kitabı çevrilir cənnət əhlilini əməl işləyir görsən ki, geri cənnətə düşür yəni, qəlblər Allah əlindədir və istədiyi kimi insanların qəlblərini çevir şək yox ki, yəni ki, insanlar Yəni, buna layiq olandan sonra Allah s.ə.və heç kimi üzülmə eləmir. İnsan yəni diqqətdə olmalıdır məsələdir. Aydınca qardaşlar, insan bu məsələyə diqqətdə olmalıdır. Allah s.ə.və gücü çatan qədər çoxlu dua eləməlidir, səbəblərdən yapışmalıdır. Əgər bir xeyir taparsa, sabitlik taparsa, Allah s.ə.və həm deləsin. Yox, əgər həyatda sürüşmək taparsa, ayağı büdürərsə, öz nəfsindən başqa heç kimi və heç kimi qınamazsın. Yaxşı qardaşlar, bu qalsın quranı, keçən dərslərin bir təkrarı idi. Və sallallahu və sallam alə nəbiyinə Muhamməd və alə əlihi və sallam.